Szorongás attól, hogy meghal a kutyám. Nem hiszem, hogy én lennék az egyetlen, akinek már eszébe jutott, hogy majd, ha egyszer úgy adódik, mi van, ha nem tudok olyan aranyos gyereket szülni, mint amilyen aranyos a kutyám. Hiszen, ha belegondolsz, ez rettenetesen nehéz feladat. A kutya eleve szőrös, ami cuki. A csecsemőmnek is van rá esélye, és hát a húgomtól is egy gorilla bébit reméltem, aztán tessék, ezer százalékos árja lett a gyerek. Aztán a kutyának ott van a kerek kis mancsa, a finom kis szájszaga, a nedves orra, csóválása, a, csóválás, a nyü, -nyü, nyü Sajnos kizárt, hogy valaha is olyan aranyos gyereket szűjek, mint a piri. Minden erőmben meg fogom próbálni, megígérem, de egyelőre, értitek, elképzelhetetlennek tartom. Ráadásul attól is félek, hogy a gyerek annyira intelligens sem lesz, mint a kutyám. És ez is csak később derül majd ki. A piri ebben a pillanatban egy 3-4 éves gyerek intelligenciájával rendelkezik. Öt, ha kint hagyom a kukát. Tehát amikor a gyerekem négy éves lesz, a kutya mellé ültetem, és bejelentem, hogy kezdődik az IQ felmérés. Nem olyan szokványos feladatokat csináltatok majd velük, mint amiket az IQ tesztekben általában, mert azokból én sem értek egy kurva szót sem. Őszintén, valahányszor IQ kellett csinálni az iskolában, verthánytam a kantáros nadrágomba, annyira féltem. Tényleg egyetlen feladatot sem értek az ikutesztekből, ami vagy azt jelenti, hogy sötét vagyok, mint a termékeny Dunánt új föld, ezt most találtam ki, wink, jó népies, vagy tökéletesen hogy működik az agyam mint az emberiség többi részének. A közönségben most bólogat az a 30 férfi, aki valaha is próbált bármivel kapcsolatban jobb belátásra bírni. Ez nem feltétlenül szuper, de már mindegy, ezzel kell dolgoznunk. Szóval a kutyámnak és a három-négy éves gyerekemnek majd speciális, intelligenciát felderítő feladatokat találok ki, és amelyekről kiderül, hogy butább, mint a másik, az mehet a menhelyre. Kamu, hogy nincs férőhely. A jobb sintértelepeken, és ezt a saját szememmel láttam, kalitkába se finnyásak rakni az öreg kutyákat. Majd pont egy csecsemőnek ne felelne meg? Ugyan már. Szóval, amikor majd szülök. És eldöntöm, elég aranyos és okos-e? vagy továbbadok rajta, akkor már sajnos a kutyám nem lesz életben. Ez a helyzet. Illetve ki tudja, mert most 11 éves, és a múltkor is volt valami Fidesz törvény, hogyha még azon a hétvégén, vagy addig a hétvégéig, nagyon szoros volt a határidő, az emberekben megfogan az utód, akkor megkapták azt a szerelmi hevület támogatást, aminek most hirtelen elneveztem. Nincsen ennél nagyobb motiváció elvégre. A csokra is, ha gondolok, nedves lesz a vulvám, végtelen mennyiségű gyerek ki tudna csúszni rajta azonnal. Szóval lehetséges valamilyen hirtelen fogantatás, és nem hazudok. Amikor meghirdettem Instagramon ezt a határozatot, mint az év legforróbb erotikus határidős programját, de jó ég mennyi jelentkezőakat. Egyiket sem azért utasítottam vissza, mert feltem, hogy nem lesz olyan cuki gyerekünk, mint a kutyám, és nem is azért, mert szégyellem az érzéseimet hanem mert egyszerűen csak olyanok írtak, akikkel a közös gyerekem maximum annyiban hasonlíthatott volna egy kutyára, hogy négy lábbal születik, és ezt azért mégsem hozhattam fel indoknak. Biztosabban, hogy a kutyám megéri a gyerekem születését, az az, hogy nem olyan régen gyógyult fel a legelső rákjából, amiről aztán azt jósolták, hogy nagy eséllyel hamarosan ki fog újulni. Na nem tudom, hogy volt-e már rákos a kutyád, de rettenetesen idegesítő. Minden idegesítő benne. Egy emberrák sokkal jobb. Csak hallgass meg, miért? Ha ez a könyvben marad, Magyarország egy igazán reményteli szabadútra lépett, ami a nevetés kultúrát illeti. Az emberrák érzelmileg egy teljesen egyértelmű utazás. Szomorú hozzátartozó vagy, szomorú a rákos, szomorú az egész helyzet. A rákosok általában még élni akarnak, a hozzátartozóik is általában azt szeretnék, hogy éljenek, az orvosaik is azt szeretnék, hogy éljenek, de egy kutya esetében ez az egész valójában tökmaszatos. Szomorú vagy, szomorú az állatorvos, ez például egy különbség, mert az kétlem, hogy az onkológusok szomorúak, de a kutyát nem szomorú, mert halványlila gőze sincs arról, hogy rákos. A kutyád az egészből annyit érzékel, hogy te ideges, kétségbeeséssel telefonálsz nagyon sokat, aztán valahányszor rápillantasz, és látod, hogy eszik, iszik, szarik, leül, feláll, elsírod magad. Jézusom, gondolja magában a kutya, ez minden PMS -es legpms esebbike Egy ember esetében nem számogatod a dollárokat, amik úsznak el a kezelés során. És nem azt mondom, hogy a kutyára sajnálod a pénzt, de azt igen mondom, hogy egy kicsit, kicsit értetlenkedve néztek egymásra a másik gazdájával, aki ne felejtjük, kifizettette velünk a Fanny Stilgel felét az előző könyvben, hogy a CT ugyanannyiba kerül egy 11 kilós pumikorcsnak, mint egy Rottweilernek, aki szét akarta tépni az Ivánta váróban az egyértelmű askenázi okok miatt. Szintén egy nagyon idegesítő jelenség, ha a kutyádon semmi nem látszik. Az én kutyám a rákja idején négy évet fiatalodott. Egy este, amikor éppen a prémium bárányos tápot ropogtatta, az elérzékenyülésem hirtelen haragba csapott át. Különben mi a faszomért ekkora az étvágya? Tettem fel magamnak és neki a kérdést felhangon. Csovába jött oda, én pedig megmondtam neki, hogy ha már ennyi pénzt kibasztunk, műtét, könnyek és aggódás, legalább viselkedhetne úgy, mint egy rendes rákos. Legyen gyenge, kopasz, mit tudom én? A Libri Mosbont szerződést. Mégis az a legirritálóbb az egész kutyarákban, hogy nem igazán rogyhatsz meg tőle. Mert a kutya az nem ember és kész. Csak egy kutya, ahogy mondani szokták. De az az igazság, hogy soha nem csak egy kutya. A kutya az egy korszak, az évtizeded, az akkori barátságaid, az albérleted, a másik gazdájával a kapcsolatod. Egy kötelék, amihez így vagy úgy alakítottátok az életet, mióta van. A kutya a gyerekeid első kutyája, a mindig kedves, legeslegjobb barátod. A kutyám sokszor megmentette az életem, azt hiszem. Nem olyan direktben, mint ahogy mi megmentettük az övét, amikor eltávolítattuk a csomót a hanem finoman az idő ezrelékeiben mozzanatokkal, a jelenléte összességével. Minden egyes pillanat, amikor a nedves orra véletlenül a vádlimhoz nyomódik, amikor belépünk az ajtón, gyógyszer. A világ egyik leghatásosabb szorongásholdója és magánycsökkentője. A szalangzható anyaga az alprazolam, a piré a szuszogás éjszaka, a lefegyelés hangja, a fülek mozgása, a meleg zsemleszag, a lábnyomok, a makogás. Soha nem csak egy kutya.